E o poveste veche, veche, de demult. și cea mai frumoasă dintre de ascult. Când bunica iarnă, Deși începe spuza de povești să-și Focul o aude, Lungi urechi de pară roșii Și zălude se ciulesc în sobă. Crivățul să asculte Vine vijelie Pe cinci roți și o tobă, Iar la geam, îi cheamă pe cei mai cu minți, pe peste în de arginți. Și bunica iarnă, peste munți, câmpii, tot povestea aceasta o spunem. A fost odată atât de mult și departe.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 Cum pornii al poveștii început. Somnul cuprindea castelul de pe stânca cea înaltă. Nicio altă luminată, doar fereastra dinspre spretur. Cum? Oare ea, Regina fie? Care, în ora cea târzie, mai întârzie la geam, Ascultând, poate, cuvântul, vântul polește ram cu ram. Aproape am terminat, broderia doica. Uite! Regine. Striga. Nimeni, măriata ta. ci s-a părut vântul șuieră bismetic pe afară. Crezi, Doica? E, ești obosită. Culcă-te. Termin mâine. Auzi, mă strigă. Nu, nu, nu, nu deschide fenea voi să răcești! Nu te Ce multă zăpadă s-a strâns pe pervaz. Vântul vrea să o aducă în casă. Măria ta! Nici n-am băgat de seama. Din deget îmi curge sânge. Pe semne că m-am înțepat cosând. Uite! O boabă. Încă una. Trei boabă. asta.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 Părul negru ca lemn de abanos al ferestre. Așa, să fie.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 a cozână, ești cea mai frumoasă, mărită răsănătoare. <hia> Maria, Maria, ta n-ai văzut-o de mult pe albă ca zăpada. Uite atât. Până aici îmi vine și cu mine. Nu, și... nu, nu, nu vreau să o văd. O, numai odată, stăpână. Lasă-mă să-ți-o aduc. Sunt sigură că ai îndrăgi apoi așa cum o îndrăgește toată lumea. S-a făcut frumoasă, Măriata, frumoasă ca lumina zilei. Uite-o, uite, -o, uite -o, priviți-o puțin pe fereastră. O vedeți? Acolo, lângă fântână. Auzi, frumoasă. Eu sunt cea mai frumoasă și nimeni alta. Maria ta m-a chemat. Dă-mi o fermecată. Repede, o fermecată. Da, Maria ta. pune mi o fermecată. O joară. Cine va fi mai mândră și mai frumoasă în țară? Doamăsii, este dar frusețe rece, iar albă ca zăpada de mii de ori de treci. Ah, nu! Nu! De pleacă, de de pleacă! Pleacă, deci, Doică! Pleacă! De mii de, de Aia, a... Să vină vânătorul! De mii de treci. De de mine... ori Am sosit, mărită doamnă Tu ești vânătorule? A, da, ascultă Vreau, albă ca pada să piară Să piară? Da, îți poruncesc Stăpână, Eu copilă, te -ndură. Dacă mai spui o vorbă sau nu mi ascult porunca Am înțeles, stăpână Tu du-o în pădure, departe, cât mai departe Acolo s-o ucizi și, drept dovadă, vreau să-mi aduci inima ei. Hai, du-te, du-te, du, -te, du, -te, du în pădure! Unde mă ducă, domnule? Plouă. Mi-e fric, mi-e frică! Să ne oprim aici. Aici? Ce-i cuțitul ăsta? Ce vrei să faci cu el? Ce lăsă am făcut eu? nu, nu pot, nu pot.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 se mișcă acolo. mi destul de departe. Nu vine după mine? Uu, și ce Eric. În lumina fulgerului am văzut o casă. Ia să mă ui mai bine. Ha da, da!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 Și aici, încă sunt unu, două, Sunt tot șapte pătuțuri. Șapte stăpuni. Pe unde or fi acum? Oh. Da, acum aprinde-ți e-mi tuneric în casă. Dar -ci, -ci, -ci, -ci, -ci, -ci, cine a fost aici? Scăunelul ah, da. meu nu mai e la locul lui. A, a mâncat cineva din, din parfuria mm -hmm. mea. Și si, si, si, si, si pâinea mea? Sine-a luat-o? Și mustul din paharul meu? Hmm. Cine a putut să intre? Uite, veniți venit în bar! Uite cine doarme în pătâțul meu! Cine... <c> ah! <transformación> <S -s> <insan> o fetiță! O fetiță! O fetiță! Cine o fetiță? Cere! Să nu, să nu, să nu! Dar ce frumoasă e. Da, bine, da Dar eu unde dormi?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 Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! dimineața! Dar cine sunteți voi? Noi suntem cei șapte pitici pe mânii casei. Suntem șapte pitici. Suntem șapte pitici. Suntem șapte. Scurmonitori voinici Vestiți meșteșugat <gătări> E tras și păpăpă pă pă Și păpăpăpă pă pă pă pă pă. <gătări> Eu barbă cot <gătări> Și eu glumit, Am barba până la pământ <gătări> Eu până la gleznă Și <gătări> eu sunt de vreți înumărați Din șapte al cincilea din frați. Eu-s mijlociu Dar să știți că imediat mă și ghiciți Am barba până la mijloc pe, mine, pe, mine. Pe, me, pe pe nimeni că nu vezi pe, pe foc. Eu, eu sunt al șaselea pitic. Din fire sunt puțin peltic. Eu dintre toți, cel mai micut. Și toți îmi spun tu ești prostuț. Pe tine cum te cheamă? Albă ca zăpada. Să nu mai izgoniți și voi. Oh. Mama mea vitregă, regina cea rea, m-a alungat din casă oh. și a poruncit să fiu ucisă. Oh. Da. Așa că nu mai zgoniți. Oh. Să te îspinim, ce ce. uite ce e albă ca zăpada. Noi ne-am gândit că dacă tu vrei să ne îngrijești casa Să ne gătești Să faci papa, papa, papa, păi Să goși Să plecască Să te cu noi Primești albă ca zăpada Din toată inima Nu o să duci lipsă de nimic O să te iubim ca pe o acesta, regina ce rea și trufașă, spune o oglindă fermecată, glinjoară, cine-i cea mai frumoasă în țară? Frumoasă ești, regina, ca soarele în dar pe semințe aceștia și apele ce curgă, după ca zăpata, ce mai frumoasă pari decât lumina zilei și mai strălucitoare. În casa aceea mică de peste trei conici, a în taină de cei șapte pitici. Cum? Albă ca zăpada trăiește? Așa o ucid eu atunci. Să-mi aduci imediat o roche de precupeată, un coș cunuele, basma să mă fața și în coș cingător, de toate felurile și de toate culorile. Ai înțeles? Să nu deschizi la nimeni albă, cază para! Ce, ce, ce, ce. da da la revedere! La te lasă în casă. Dar ce frumoase cingătoare ai! Dacă nu mă lași în casă, atunci plec. Și n-ai să ai cingătoare de mătase în plete. Stai! Stai! Nu pleca. Pare o femeie de treabă. Nu-i așa? N-ai să-mi faci niciun rău. Ce-ți trece prin minte, Petito? Cum să-ți fac rău când ești atât de frumoasă? Poftim! Intră-n cap! Vai, ce culoasă cingătoare! Nu vrei să încerci? Uite, ți-o eu! Țin aici la spate. Așa, da, o punem da. pe mijloc și acum o strâng. de... Mă strângem! Am terminat cu tine! Te-am strâns atât de tare cu cingătoarea peste mijloc, că ai murit! <rântuiesc> albă ca zăpada! Am sosit! Ce e asta? Albă ca zăpada prăbușită pe bodeați! Nu-i mai bate inima! Oh. <rântuiesc> e moartă. Ce s-o fi întâmplat? Ha! nu <truză -sus> noastră să respiră. Să ne spacem repede. Da, ha? Re Stai, da. revine. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Da. Cum am speriat? Și și prea Atât de tare m-a strâns. Credeam că o să mă omoare! nu era alta decât regina cea ticăluată! Da. te de acum înainte să mai lași pe cineva să intre când nu suntem acasă! Ha, da. ah, ce bine că am ajuns acasă! Aduceți-mi repede oglinda! Oglinda glinda fermecată! iat Maria ta! O fermecată, o glinjoară! Cine-i cea mai frumoasă în țară? Frumoasă ești, regină, ca soarele la amurg, Dar pe semințe aceștia, șabele ce curg, ea albă ca zăpada. Ce? n am murit? Albă ca zăpada? N-am murit? Ei bine, nu-mi scapă tu. Mă voi duce a doua ară, îmbrăcată în bătrână și de asta dată, frumoasă am să-ți aduc cum pieptene, să-l prinzi în părul tău negru, cavanosul. Numai că pieptenele e otrăvit. și ai să mori! Hai să mori! Nu ai să te îl prins, pleacă-te pe fereastră lasă-l să te pierdă -n. așa, așa, acum, mor... Ah! <laughs> așa s-a prăbușit, acum ești moartă, <laughs> moartă! <laughs> Vamos que Alba casa Priviţi, priviţi ce are în păr! Un piept, un piept, un A Regina. Să-l scoatem imediat. Să-l scoatem, pregur! Hai! Aşi, aşi! Bătrâna? Unde e bătrâna? Bătrâna aceea era tot Regina. Da. i am înfipt în cap pieptenele ei o tramite. Da. te de aici încolo, pentru că la treia oară... Da. Albă ca zăpada, n am murit! E bine, îți vin eu de hac. Chiar te-ar fi să-mi pun viață, mi primește, Albă ca zăpata, tot trebuie să moară. Am să iau cel mai frumos măr din grădinile palatului, jumătate roșu, jumătate alb, iar partea rumenită de soare am să o trăbesc, cu o atât de puternică, încât toți pitecii la un loc nu -o, o mai scape. Bună ești. Și eu care te credeam. travi Și codrul tot o plânse, Părea că și seninul Încet umbrit se stinse. Piticii o așeza în raclă de cleștar, Pe un plai sălta de stâncă, Lângă un bătrâns deja. Veneau aici să o vadă Bursuce ajale, jale, Și cerbi din livadă, Și ciocârlan din stepă, Și mierele, și scatii,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 Piticii. În fiecare dimineață ne oprim la ea și îi spunem: Bună dimineața, albă ca zăpada! <cum> bună dimineața! <gum> și seara la fel, când ne ducem la culcare. Îi povestim ce am făcut peste zi și îi spunem: Noapte bună, albă ca zăpada! Noapte bună! E atât de trist ce mi spuneți voi. -a dacă mi-ați dat o mie.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 La, la, scocoa, stai, stai, vezi că te biedici. Uitați-vă, uitați-vă, clipește. Genele Pește. îi se zbat. Cum? Și bucățica asta de măr... Mărul a trăvit. Când s-a dedicat fratele meu zguduindu, o mărul a ieșit din gâtlej. Oh. bucățica de măr, ce -i cu mine? Ce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 Apoi o nuntă, o nuntă mândră, Mare, pe rot cât spuza, Din soarele răsare, ce din dimnează noapte. Piticii câte șapte, cu aur scos din munte și înțelepciți de vreme, Crai mari cu bărbi runte, Și codrul își trimise la rândul ei cântătoare, Vreo cinci merloi cu fluier și în cânt mai venit la nuntă să-i fi spus o glinda sau alt cum a aflat? Regina are furtună înciudată din palat. Dar Craiul a poftit-o la joc, conduri de fier, de te, de fier încins în foc. Să joci cu ei, măria ta, și noi cântări de nuntă ți-o încânta. Și-a jucat regina, zvonind în jurul iscarii, arzând cu ea blestemul și vrăjile vă Din nou se încinse iară, și când și veselie. Pitice aruncară cu scufa în timpie, se prinse rănhoră, pân și cei mai bătrâni. Și-au jucat într-una vreo șapte săptămâni.